لا اله الا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم سيدنا ومولانا وعلى اله وصحبه اجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما Allahumma iftah alaina al alarifin kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ibadikas-sadiqin Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah seperti mana biasa marilah sama-sama kita memujuk hati dan jiwa supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kadang-kadang manusia yang diberikan pelbagai nikmat dia selalu lupa Terhadap tanggungjawab dia supaya bersyukur di atas segala nikmat ataupun kepada pemberi nikmat Iaitulah Allah SWT Dan pada malam ni sama-samalah kita pohon dan kita berdoa supaya Allah Taala jadikan amalan Ibadah kita ni supaya tergolong di kalangan ataupun di dalam amalan-amalan kebajikan Kerana ada amalan yang rupanya kebajikan Tetapi hakikatnya adalah kemengkaran sebab itu Allah Taala sebut wa ma umiru illa liyabudu illa liya'budullaha mukhlishina lahudin mukhlishina lahudin yang mana mafhumnya kita tak disuruh oleh Allah Taala malaikat untuk buat ibadah dengan cara ikhlas faham di situ segala amalan yang tidak disertakan dengan keikhlasan itu bukan ibadah dia adalah kemungkaran ganai ni poin tah ibadat disertakan ikhlas bila mana ibadah yang tak disertakan dengan ikhlas itu adalah satu kesalahan dan ibadah yang kita buat tidak disertakan dengan rukun dan syarat yang sempurna maka dia dikirakan kemungkaran seperti mana ibadah sembahyang puasa yang kita buat tidak berdasar ataupun tidak berasaskan kepada ilmu maka dia zahir nampak seperti mana ibadah tetapi hakikatnya ia adalah satu kemungkaran sebab berapa ramai kita tengok yang orang sembahyang lagi banyak dia sembahyang bukan membawa pahala bahkan menarik dosa dan bertimbun kesalahan di atas kepalanya. Berapa ramai kita tengok orang buat kerja haji yang mana itu adalah ibadah namun lagi banyak dan banyak kali dia buat bukan kata menarik pahala bahkan menarik dosa disebabkan kejahilan disebabkan kurangnya ilmu Disebabkan tak tahu amalan yang dia buat Sama ada betih tak betih Maka tu termasuk dalam golongan ataupun amalan yang bukan ibadah Jadi kita doakan kepada Allah Supaya jadikan apa yang kita buat sebelum ni malam ni dan akan datang Allah Ta'ala golongkan di kalangan amalan-amalan Yang dikatakan amalan ibadah karna amalanilah yang akan bantu kita selamatkan kita setelah mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Sepotong hadis yang Nabi sebut dia sebut Yang mayyit thalathah. Ya akan ikut jenazah ke tanah perkuburan ni ada tiga benda kata Nabi. Yang pertamanya ahlihu keluarga dia. Bila mana mati ni semua nak beranak ikut pergi. Anak pun bih, ikut pergi teriak menelah yak mata. Kalau isteri mati, suami ikut bih. Kalau suami mati, isteri ikut bih teriak bih. Isteri mati, suami pun teriak. Tapi tak lama asat. Eh. Tuan mati, cucu ikut bih. Ini yang pertama kata Nabi, bila mati, tiga benda yang pertamanya, keluarga. Dan yang kedua kata Nabi, wa maluhu, harta dia. Harta dia pun ikut juga bih. Sampai kat masjid, orang semayang dia bagi duit. Dan juga harta dia pi pulut. Dengan sampaikan milih bagi kutuk. Kutuk imam yang baca talqin. Ni nak cerita kata harta ikut pi Dan yang ketiga kata Nabi, amaluhu. Yang ketiga amalan dia ikut pi Tapi Nabi kata, ja dua akan patah balik. Bila selesai kebumikan jenazah tadi, dua patah balik. Iaitulah keluarga dan juga harta benda dia Dan tinggal satu je Iaitulah amalan dia Amalan saja yang tak balik Keluarga yang kita kasih, yang kita sayang Suami kasih kepada isteri Bila mana kita dikebumikan dalam kubur Isteri yang, yang kasih dan cinta kepada kita Walaupun diberi upah Dia tak sanggup teman kita dalam kubur Walaupun anak kita kasih waktu kita hidup nak pergi semayang berjemaah pun tak dan pasal kesian nak tinggal anak dengan isteri orang yang kita cinta waktu hidup, mereka ni diberi upah bertimbun duit sekalipun, mereka tak sanggup nak teman kita dalam dalam kubur yang sanggup walaupun kita tak upah ialah amalan amalan inilah yang akan bersama kita bila mana kita gelap dalam suasana barzakh, dialah yang akan menerangi dan bila mana kita repah, tersungkur, dialah yang akan angkat kita Apabila kita lapar, dialah yang akan menyediakan makanan Dan apabila kita dahaga, dialah yang akan menghilangkan dahaga. Tetapi keluarga isteri yang kita kasih dan mereka juga melafaskan kata cinta dan kasih kepada kita Bila mana telah kembalinya kita ke rahmatullahi Alaih, Ataupun ke dalam alam barzah di ketika itulah Tiada siapapun di kalangan orang yang kita kasih dia akan bersama menemani kita Keberadaan kita tinggallah seorang diri tak takda siapa Melainkan amalan yang kita tak upah dia Dia akan tunggu juga sampai bila-bila Maka dengan sebab tu jadilah orang yang benar-benar cerdik Waktu hidup pandai memilih teman sejati Yang akan dijadikan sebagai teman dalam perjuangan di alam merzah Kadang-kadang manusia memilih harta benda sebagai teman yang mereka harapkan teman inilah yang akan meneman mereka dan akan membantu mereka rupa-rupanya kebanyakannya silat begitu juga keluarga yang kita bina keluarga kita dengan kasih sayang dan cinta yang begitu tulus serta telus akhirnya percintaan itu telah dikhianati oleh manusia ataupun orang yang hidup mereka bawa balik harta mereka bawa faraid, faraik semua bakat duk seronok tak ingat kita melainkan amalan jadi apa pun yang pasti Sebelum ni malam ni dan akan datang kita pohon supaya Allah Taala jadikan amalan kita amal ibadah. Kerana macam kita sebut tadi tak semua zahirnya ibadah merupakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan serta taufik oleh Allah untuk kita bangkit melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan dan puan malam ni kita akan sambung pengajian sirah kita seperti mana biasa. Dan pada malam ini kita masih lagi dalam tajuk rahsia kenapa Allah Ta'ala pilih Semenanjung Arab sebagai tempat ataupun markas untuk menyebarkan Islam dan menubunkan Al-Quran ataupun agama Islam. Sedangkan semua kita tahu dan ada di dalam pemikiran kita bahawa Mekah pada awalnya ataupun Semenanjung Arab merupakan tempat yang tidak ada apa-apa sama ada ayam ataupun tumbuh-tumbuhan tak banyak negara yang kering tak da'fal, tak maju tapi Allah Ta'ala pilih semenanjung Arab nak jadikan satu satu pusat yang Allah Ta'ala nak sebarkan Islam yang kadang-kadang kita fikir apa siapa Allah Ta'ala tak jadikan negara Korea ke China ke sebagai tempat nak sebar Islam sebab semua orang sebut Amerika, China dan sebagainya merupakan negara yang maju tapi Allah Ta'ala pilih Semenanjung Arab Yang merupakan negara yang tak ada apa Apakah rahsianya? Ah, ini tajuk ni yang kita akan baca pada malam ni Dan hari tu Tuhan Kitab dia sebut Sebelum dia nak cerita semua tu Dia nak dedahkan beberapa buah negara Yang sekitar dengan negara Negara Semenanjung Arab. Di antaranya yang kita baca hari tu Mengenai negara Parsi Dan juga negara Negara Parsi itu dikatakan negara Iran Yang mana bermacam-macam fahaman Yang dianuti oleh rakyat dan juga pemerintah Iran Di antaranya pemerintah yang kita cerita itu Mereka beramal dengan satu ajaran Yang dinamakan dengan ajaran Al-Zaradishtiyah Yang mana ajaran ini setengah daripada falsafahnya Menghalalkan perkahwinan dengan ibu ataupun anak Yang ini kita baca dah bulan lepas Anak boleh berkahwin dengan mak, mak boleh berkahwin dengan anak teruna, pak boleh berkahwin dengan anak darah dia. Bahkan hukum dia sunnah. Lebih afdal hukum dia awla dan afdal berkahwin dengan anak darah sendiri. Ataupun berkahwin dengan anak teruna sendiri. Dan juga fahaman yang kedua dinamakan Mazdaqiyah. Di antaranya, fahaman Mazdaqiyah ni golongan wanita semuanya halal. Siapapun dia, sama ada dia isteri orang, ataupun dia ni anak darah orang, ataupun dia ni tak kira lah siapa. Semua orang boleh guna. Jadi semua orang boleh berkongsi macam mana kita berkongsinya cahaya lampu di tepi jalan. Siapapun boleh berkongsi cahaya lampu di tepi jalan, begitu juga perempuan. Di negara Iran, siapapun boleh kongsi. Tak kira sama ada bini orang, ataupun anak darah orang. Yang ni siaran ulangan. Episod yang telah lalu Sebelum kita nak sambung episod yang baru Kita sebut dulu episod yang telah lalu Supaya kita nak peringat Kita tak boleh hubungkan diantara episod hari itu dengan episod pada malam ni Dan malam ni kita akan baca Mengenai suasana negara Rom Ataupun negara Itali yang kita panggil pada hari ni Baik Katatuan kitab nihafizahullahu subhanahu wa ta'ala Ambar rum Faqad kanat tusaitiru alayha al-ruhul isti'amari Wa kanat munhamikatan fi khilaafin dini Bainaha min jihatin wa bainan nasara al-sham wa misra Min jihatin ukhra Wa kanat isti'atamidu ala quwatihal askariyah وطموحها الاستعماري في مغامره عجيبه من اجل تطويرها للمسيحيه والتلاعب بما حسب ما توحي به مطامعها واهواؤها المستشريه اي apa mafhum daripada perenggan yang kita nak baca mafhum ni dia kata adapun orang-orang rom ataupun orang Itali di antara perangai mereka ni, mereka suka memerintah ataupun menakluki negara orang lain Ni di antara sifat orang Itali ataupun pemimpin dan kerajaan Rom Ni semua kita tahu, kita pernah dengar ceramah Mawlidur de Rasul Yang duk cerita kata Rom dan juga Parsi runtuh bila mana istana Runtuh bila mana Nabi dilahirkan dan setelah mana Nabi dilantik menjadi Rasul Dia cari penyokong-penyokong Untuk support perjuangan dia Namun ramai di kalangan Pemimpin-pemimpin Arab yang tak berani Bila mana Nabi cerita kata Perjuangan dia adalah kerana Allah ha, Dan dia cerita kata Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan dan dia sebagai Rasul Bila mana pemimpin Arab dengar benda tu Dia berkata apa? Tuharibut tuharib kal ajam tuharibukal arab wal ajam bilamana nilah perjuang perjuangan kamu selepas ni orang arab dan orang bangsa asing akan menyerang dan memusuhi kamu ni pemimpin arab yang nabi minta tolong bila nabi minta tolong dia cerita lagu tu pemimpin depa kata kalau benda tulah nak bawa orang suruh mengucap dan masuk Islam satu hari nanti, orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam ni akan serang kamu habis-habisan. Di antaranya Rom dan juga Persi. Ini ah, dua kuasa besar yang macam hari ini, Rusia dengan apa nak Amerika. Yang seluruh dunia takut kepada Rusia dan Amerika hari ini. Sampai... Walaupun jumlah golongan-golongan orang yang bukan Islam tu tak ramai... Namun orang-orang Islam hari ini, kebanyakan semuanya tak berani nak bertindak. Macam kita tengok di Palestin ataupun Israel. Jumlah dia 3 juta. Bila mana Depa menzalimi rakyat Palestin, negara Arab ramai dia 7 ratus juta tak berani nak lawan dengan 3 juta orang Israel. 3 juta jumlah orang Israel semenanjung arab ataupun golongan arab yang islam seramai ratus juta tak berani nak buat apa ni yang nabi sebut dalam hadis yang sahabat sadena sauban sebut yushiku antadaal umam kama tadaal akalat ila qasaatiha aku khawatir orang islam di akhir zaman akan digatah dilatu oleh orang yang bukan islam lepas tu sahabat tanya wa min qillatin yauma idzin nahlu wa qillatin nahlu yauma idzin ya rasulullah Awak kami tak boleh nak lawan depa ni pasal kami tak ramai ke Rasulullah Bila sahabat tanya lagu tu Nabi kata bal antum kathir ampa cukup ramai tapi ramainya kamu bagaikan buih di waktu banjir ataupun buih di lautan Bilamana Nabi sebut dalam hadis yang dirawayakan oleh Sayyidina Sa'ban hari ini kebenaran sabdaan Nabi telah kita lihat bagaimana rakyat Israel ataupun tentera Israel yang begitu kecil jumlahnya tak berani orang-orang Arab, tak cerita Islam lagi orang Arab tujuh ratus juta tak berani nak lawan dia kalau kita cantumkan seluruh umat Islam yang dikatakan umat Muhammad berapa jumlah yang kita nak sebut pun tak berani namun begitu pakat dengan khususnya di kalangan bangsa-bangsa Arab ni diantaranya keberjayaan ataupun berjayaan rancangan golongan-golongan Rom ataupun kita kata Itali di antara depa ni yang kita baca zat-zat di antara sifat depa depa suka mencerobohi dan nak ambil negara. Orang. Bila mana nak ambil negara kan di depan dia cerita di antara cara yang depa guna depa pecahkan negara-negara Arab. Bila berlaku peperangan, peperangan nama, peperangan dunia kedua Turki masuk dalam negara Syam ataupun Syria. Waktu tu Syria 4 buah negeri, negara Bila Turki masuk Duduk, Turki duduk di Syria, Lepas tu orang putih masuk Dia duduk hasut orang Arab Kata biar orang Turki bagi duduk negara mereka Bagi boleh makan, buat kerja Hiduk dengan laki bini, suami, isteri, anak, pinak Semua kaya yang miskin hampa Mereka duduk hasut Tujuannya mereka nak kuasai dan mereka nak belah-belah Ataupun nak pecahkan negara Syria. Hari ini terbukti Lubnan dan juga Syria bermusuh. Yang asalnya Lubnan adalah di bawah Syria. Dan hari ini terbukti Palestin juga merupakan negara Syria. Yang Palestin hari ini dibunuh dan juga dicincang oleh golongan Yahudi, Syria tak ambil tindakan dan Lubnan tak ambil tindakan. Bagi bagi pertolongan, tetapi apakah pertolongan tadi ni mencukupi? Yang mana Palestin ni asalnya satu juzuk daripada badan apa? Satu juzuk daripada keluarga mereka, mereka tengok, mereka tak buat apa 45 tahun lepas negara mana? Dubai ke apa? Nak buat sukan Saya tak ingat, sukan 45 tahun lepas Buat persiapan, duk solek, sukan negara mereka tu Menelan belanja, 18 ribu juta Kalau bagi kat Palestine, 5 juta beli kereta kebay dengan bom Untuk bom Israel, mampuslah maharis lain Tapi, mereka sanggup nak seronok Adik-beradik mereka punya teruk Mereka nak seronok Mereka buat persiapan menelan belanja 18 ribu juta Hari ini di Bangkok Kalau kita berkapi pelacur, pelacur siang ni Dah boleh cakap Arab Pasir lebih daripada anak kita balik musim Perempuan-perempuan pelacur Di Bangkok-di Bangkok Boleh cakap Arab Pasir anak-anak pemimpin Arab ni Ramai bila mana musim panas ya, Bakat pergi ke Bangkok Sampai anak darah siam, anak darah apa? Orang perempuan siam pun Dah boleh cakap arat Lebih fesif pada orang arat Jumpa ustaz-ustaz balik syiria ni Dia cakap arat tengah-tengah ustaz syiria Tak faham bah, punya laju Hidup pergi sedia Anak-anak orang arat, mewah dia pak Hotel di Dubai, satu bilik berharga 36 ribu ringgit sari tak Zakaria amat cerita Dia dengar khutbah dia di masjid Sungai, Sungai Batu Sungai Seluang Kulit. Dia cerita dalam khutbah dia. Satu bilik eh hotel sari, 36 ribu 36000 Nak cerita kata mewahnya negara Arab. Tetapi akhirnya tak boleh buat apa kepada golongan-golongan Bani Israel ataupun Israel. Pada Israel lah. Walaupun jumlah depa kecil ni Nabi sebut Ni nak cerita di antara tabiat golongan-golongan Golongan Rom ataupun Itali Dia suka nak menakluki, nak ambil negara orang Disebabkan dia pada yakin dan dia pada tahu Macam mereka hari ni dia pada tahu dah suatu hari negara dia akan tenggelam Ni Nabi sebut dalam hadis di antara akhir zaman ada negara ataupun bumi yang akan ditenggelami air hari mereka mereka tahu negara mereka dah nak tenggelam dok cari tempat tempat lain, rumah lain nak duk sebab tak ada tempat nak duk maka dengan sebab tu mereka cari tempat-tempat untuk mereka berselindung dan macam-macam lagi lah persiapan mereka. Di antaranya persiapan yang kita dengar pasal pokok abang kata mereka Dok di belakang pokok, ada sebatang pokok yang tak abang ah, mereka pakai duk tanam pokok tu mereka ni lebih tahu hadis awal pada kita, jadi mereka buat persiapan yang rapi Baik. Jadi kata tuan kitab ni di antara tabiat Rom ni dia suka memerintah dan menakluki negara orang lain. Dia suka rampas negara orang lain. Lah-lah sekali sampai ke negara Malaysia pun suka rampas negara orang, negeri orang juga. Dia terpengaruh dengan mazhab yang diasaskan oleh Itali. Baik. Begitu juga tentera-tentera Abraham. Yang depa mai daripada Yaman ni Minta maaf. Afrika ataupun Yaman. Mai ke Mekah ni tujuannya depa nak runtuhkan Kaabah dan nak bina Kaabah di negara depa pula. Sebab depa tengok ramai dah orang pergi ke Mekah duk bawa barang, duk berniaga dan sebagainya, ekonomi Mekah makin hari makin mantap. Depa sakit hati. Tengok makin hari makin maju menanah hati depa. Rasa terluka jadi depa nak runtuhkan Kaabah, nak bina Kaabah di negara depa. Ini di antara fahaman yang menular daripada Rom. Ha, yang boleh depa ni kira nak rapah negara orang. Baik. Yang keduanya di antara tabiat golongan Rom ataupun pemerintah-pemerintah ataupun masyarakat Rom ataupun Itali. Mereka ni juga terjerumus di dalam khilaf memahami agama mereka. Ani ha, terjerumus dalam masalah perselisihan paham ataupun perselisihan pendapat dalam memahami agama macam macamlah lah daripada situlah timbunya agama Kristian, Protestan yang mereka tak percaya dah kat gereja sebab gereja ni telah ditukar ataupun gereja ni fungsi dia dah guna cara lain dan bila mana orang-orang Kristian ditekan oleh paderi-paderi dan akhirnya mereka tak percaya dah ke agama Kristian. Dan akhirnya mereka buat satu agama lain yang dinamakan Yahudi. Apa nama Kristian? Protestan. Tak berpuas hati dengan agama Kristian sendiri. Ini timbuli. Asalnya daripada Itali. Daripada Rom. Baik. Jadi berlaku perselisihan pendapat ataupun perselisihan dalam memahami agama Di antara Yahudi Syam dan Mesir Di antara Yahudi Syam dan juga Mesir Baik Jadi daripada agama Kristian dan agama Kristian ini suka dok berkelai Di antara satu sama lain agama Kristian Syam dan juga Mesir. Kristian Rom depa ni bergaduh dengan Kristian Syam dan juga Mesir. Kristian Rom depa ni bergaduh dengan Kristian Syam dan juga Kristian Mesir. Baik. Kristian Syam depa ni keturunan Nabi Isa dan Kristian Mesir keturunan Kopti dan Kristian di Itali keturunan mana pun saya tak tahu. Tapi depa ni bila jumpa Kristian Syam dan Mesir mesti depa berkelahi dan mesti depa perang. Tak mana tak sama pun tak tahu sebab kita pun tak mengaji Dalam ajaran agama Kristian Baik Jadi nak cerita di sini Masyarakat-masyarakat di Itali ni Mereka menganut macam-macam fahaman agama Dalam Kristian tu macam-macam fahaman Dan bila banyak jumpa ya Tak boleh sekali, mereka akan keli Apakah tuduhan aku Dan disitulah bermulanya permusuhan Di antara satu sama lain Baik dan lagi di antara Fahaman yang ada di Rom kata tuan kita ni Yang kata Cuba nak menguasai negara orang Mereka menggunakan kekuatan Ataupun bergantung kekuatan tentera Untuk melakukan serangan yang begitu dahsyat Kepada mana-mana negara yang mereka nak Mereka gunakan kekuatan tentera Untuk serang mana-mana negara yang mereka nak jajah Ha ni Jadi situlah rentetan daripada kekuatan tentera itulah yang depa cuba ambil negara orang dan depa nak menyebarkan ajaran agama masihi mengikut apa yang dicetus oleh perasaan tamak dan haloba mereka untuk ambil negara orang. Jadi bila mana depa jajahan negara orang depa bawa masuk padri-padri depa lah untuk menyebarkan agama Kristian habaq tentang Kristian dan nak paksa orang semua terima agama Kristian yang mereka anuti ataupun fahaman yang mereka anuti. Siapakah mereka ni? Di antara pemerintah-pemerintah Rom. Dan di kalangan rakyat dia ada yang menganuti Kristian-Kristian yang bukan sama fahaman dengan Kristian yang dianuti oleh pemimpin Rom. Maka dengan sebab tu mereka rampas semua negara, mereka jajah, mereka duduk haba ataupun mereka duduk serah fahaman. Kristian yang dianuti oleh pemerintah Ataupun kerajaan Rom pada ketika itu Baik Jadi semua negara Dapat buat lagu tu. Di Malaysia dulu kita pernah Kita mengaji sejarah Bila mana Dapat mula masuk penjajah Mula masuk Dapat juga masuk padri Bawa masuk petugas-petugas Ada apa petugas-petugas yang main nak jajah Malaysia bawa masuk padri Ke Singapura yang nama apa nama? Replace ke apa-apa, Wak mari Wakmari Tok Guru ni suruh dok ceramah Sambil-sambil mereka -sambil duk jajah ni dok main mengajak buat kuliah Kepada orang-orang Serepuk Dan juga di Malaysia secara umumnya Ada ha, celah-celah Mereka duk jajah, mereka duk angkat Tentang kefahaman yang berkaitan dengan Agama dan sebagainya Baik Seterusnya Tuhan kita ni sama Dia kata Walam takun hadihidawlah ta fil wakti nafsihi aqallan hilalan min dawlatil farsi faqad kanat tasuduhha hayatu tabadul al ihdar wal zulm al iqtisadi min jara'in kathirah wa mudha'af ad daraib negara tu yakni negara rom taubah seperti mana negara parsi yang mana negara parsi ni ada banyak fahaman dan ideologi sehingga rakyat ataupun orang tu berpecah disebabkan menganut bermacam-macam agama jadi rakyatnya jadi tak kuat Am ha, Begitu juga berlaku di Rom Ini kata tuan kita ni. Yang kita mengaji lepas ada fahaman yang banyak di Di apa nama Parsi Dan malam ni kita banyak baca mengenai Rom Di Rom juga ada fahaman yang bermacam-macam Kata tuan kita ni. Disebabkan fahaman yang bermacam-macam itulah Negara dia boleh jadi tak kuat Dan akhirnya pakai, tumbang ataupun berselerak habis Rosak habis Rakyat-rakyat dia rosak habis Orang-orang di bawah jajahan mereka jadi rosak disebabkan Banyak sangat fahaman-fahaman yang sampai orang ni serabut tak tahu nak pegang yang mana satu ajaran agama Haa tu jadi tak kuat Tak ada kekuatan mereka akhirnya Maka dengan sebab tu akhirnya yang Nabi Mai lepas tu Nabi berjaya Menumbangkan Rom dan Parsi Asalnya mereka guna kekuatan tentera Di mana kekuatan tentera yang digunakan oleh Rom pada ketika tu Nabi masih belum dilahirkan Maka dengan sebab itu pada peringkat awalnya mereka berjaya. Dan akhirnya pada peringkat akhirnya yang Nabi telah dilantik menjadi rasul. Nabi berjaya menumbangkan mereka disebabkan pelbagai ajaran agama yang dianuti Dan akhirnya menjebakkan mereka ini berpecah belah dan tidak ada kekuatan. Macam kita sebut tadi kisah. Ataupun benda yang berkaitan dengan orang-orang yang tak boleh bersatu hari ini disebabkan negara mereka berpecah dan juga fahaman juga berbeza macam-macam fahaman timbul fahaman dalam fahaman agama dengan fahaman syiahnya dengan fahaman macam-macam lagi lah fahaman mudanya dan sebagainya dan akhirnya tidak boleh bertentang mata dan juga tidak boleh bersama duduk semeja dan akhirnya bergaduh di antara satu sama lain akhirnya rosak semua negara ataupun rosak semua rakyat ataupun rosak semua manusia yang ada pada zaman dipointah oleh kerajaan Rom. Baik, seterusnya kata tuan kita ni, negara yang ketiga dia kata Amal Yunan, negara Yunan. Faqad kana ghadiqah fi hawasat min kharafat wa asatir kalamiyah allati muni'at biha duna an tarqa biha ila samaratin aw natijatin mufidah. Negara Yunan pula kata tuan kita ni, depa ni dah tenggelam dalam ke kebingungan. benda-benda khurafat dan juga cerita-cerita bohong yang berkaitan dengan palsapah ataupun ilmu kelam, yang mana akhirnya tidak memberi apapun keputusan yang baik, bahkan membawa kepada kehancuran. Ini dah cerita negara Yunani. Negara Yunani, negara Yunani, depan ini tenggelam dalam kebingungan cerita-cerita khurafat Banyak benda-benda khurafat dalam dalam Yunani. Di antaranya depan cerita hujan yang turun ni asalnya daripada susu lembu Tuhan ni berlah lembu sekok bila mana Tuhan perah susu lembu berlahan timba ada orang pahamak lekat panggil dia dia masuk dalam istana dia nak bincang dua tiga benda last kali lembu tu sepak timba yang ada susu tadi bila mana tumpah jadilah yang daripada nama air hujan ni di antara fahaman khurafat tadilah memanglah kita kata tak betul tapi nak ni di antara fahaman mereka yang mereka berpercaya macam-macam lagi Yang dia pun dipercaya Di antaranya Arash Arash ni merupakan Tempat letak kaki Allah Ta'ala Kurusi Tempat duduk dia Bila mana dia duduk atas kerusi Kaki dia tak atas rush Macam tempat sapu kaki tu Ini ah, di antara fahaman-fahaman khurafat Padahal yang kita duduk mengaji Tuan Guru Haji Saleh pun cerita Kursi ni benda yang, melitu, yang meliputi alam Arash dia bagaikan payung yang dipegang oleh empat orang apa Empat tiang Iaitulah malaikat. Yang dikatakan penanggung arash ialah pat tiang ni malaikat ni lah Arash macam payung Dan juga kursi ni dia benda yang meliputi alam Kursi ni meliputi Tujuh petala langit dan bumi Macam kulit telur dan juga ada arash yang dijaga oleh pak pak malaikat penanggung arash bila mana berlaku perpecahan di kalangan umat Islam putus saudara ataupun perceraian di antara suami isteri maka arash ni penanggung arah ni akan bergegah disebabkan marah kepada orang Islam ni yang memutuskan tali silaturahmi dan juga memutuskan tali perkahwinan bergegah. Kalau kutuk, duduk kat palung ni, aku sepak mempunyai. Haa, lagu tu lah lebih kurang. Haa ni. Ni di antara cerita khurafak. Allah Ta'ala duduk di atas gurusi. Kaki dan duduk ha, di atas arash. Arash tu tempat tak kaki, dan tempat lap kaki. Ni di antara fahaman-fahaman khurafak lagi. Dan banyaklah lah di antara fahaman-fahaman lain. Cuma tuan kita ni dia tak tak. Secara sepenuhnya. Contoh-contoh dalam kitab kita. Yang mana semua ni tak bawa kepada natijah yang baik ha? tak bawa kepada keputusan yang baik yang boleh membina masyarakat depa makin hari makin kau dok hanyuk kau dok bodoh Adam ha, macam-macamlah di antara kaidahnya dia dia meletakkan definasi nak taubat ke baik jahat ni macam mana dia kata baik ni al hasanu ma hasanan wal qabihu ma tarahu benda yang baik ni hang rasa baik kira baik benda jahat hang rasa tak baik tu kira tak baik dan ha, ni kaedah ah ha, ahli yunah dia buat satu kaedah ni benda nak tahu benda benda baik ni bukan baik ha rasa baik tu kira baik dan benda yang saya rasa tak elok tu kira tak elok benda apa kita kerja tengah panas dapat duit nak kena banyak zakat ha teruk aku yang teruk orang lain sana ha tu kira benda tu benda tak baik ada ha, bagi kaedah sana anak-anak nak berpoya-poya nak keluar rumah mak ayah tak bagi jiwa tertekan Ah ha, hidup dalam kongkongan benda ni menyusahkan hidup benda ni tak bagus maka mak ayah tu merupakan satu benda yang yang tak baik maka dengan sebab tu mereka memerontak dan akhirnya kelah tanpa mengendahkan kedua orang tua sebab pakai kaedah tadi Ah ha, benda yang kita rasa baik tu kira baik Ah ha, jangan rasa tak baik kira tak baik dia ikut citarasa Ah ha, baik itu cerita di antara cerita Yunani dan seterusnya negara yang keempat yang duduk di sekitar semenanjung Arab tuan kitab nak cerita iaitu negara India Faqad kama qala anha Ustaz Abu Hasan An-Nadwi mencerita mengenai India ni Ustaz Abu Hassan Ali Nawawi dia pernah cerita dan dia pernah karang sebuah kitab ha, yang menceritakan tentang rakyat ataupun budaya India yang akhirnya boleh rosak disebabkan apa? Kata tuan kita ni Keruntuhan Peranan Agama Dan juga keruntuhan akhlak dalam masyarakat India Keruntuhan agama nak ceritanya memang tak ada agama Sebab zaman Nabi, Nabi tak ada Tu yang pertama Yang keduanya keruntuhan akhlak disebabkan mereka ni bermazhabkan ataupun guna ajaran agama India yang juga merupakan ajaran agama yang cukup pelik. Di antara ajaran depa ni tak boleh nak masuk tanah kalau nak qada ha, hajat, pi qada hajat tempat-tempat lain. Ah tempat-tempat belakang rumah ke, lautan hutan ke apa ke. Masuk bilik air ni merupakan benda yang menyalahi bagi agama ataupun hukum hakam dalam agama Hindu. Ah ha, tu. Jadi pilih ayam buat ni untuk tertemu Orang lemay boleh masuk Kalau tuan rumah pun semua tak masuk Mereka nak patuh hajat Turun rumah pergi cari Belakang-belakang pokok stay ke apa ke berak macam ha, tu Ini di antara pahaman mereka tak boleh masuk pilih ayam tu macam hari ni Di Di Delhi ke apa Ada satu kuil Kuil ni untuk orang sing Orang mengalik di jalan Chandali Chok Chandali Chok ni orang pergi jalan bulan Chandali Chok Jalan bulan Kuil ni Atas bukit tinggi Siapa yang nak pergi kuil ni dia kena main Daripada rumah jangan takde pakai kasut Kalau pakai kasut dia pergi Kuil semayang Tuhan tak terima Ini di antara ajaran India Pada ketika tu Jadi dia main daripada rumah tak pakai kasut Jalan tengah jalan tak pakai kasut India macam biasa Depa bawa lembu bawa kambing tengah jalan berak, kuda pun berak tengah jalan, penuh tahi kuda, tahi lembu. Orang yang berjalan tak pakai kesut habis pijak tahi kuda, tahi lembu habis. Macam ustaz-ustaz kita duduk mengaji Pakistan dan cerita naik bas, depa bawa kambing naik bas. Seret kambing naik atas bas, berak noh tak bas. Pastu yang makan sirih dia ludah ke tepi dinding, merah menyala semua. Macam asap chat. Eh kambing kambing nak bawa ayam ayam buat kambing kambing. Jadi berok kecil tangpan ni busuk ah ha, habis meter. Tak boleh buat apa Naik pula penuh. Baik semua atas bumbung. Ah ha, tu cerita si usah-usah kita cerita hak pergi mengaji Pakistan, pergi mengaji India. Yang kita dok tengok dalam TV Shah Rukh tu tempat lain. Nampak bersihlah. Eh? Depa sapu semua siap dah tepi lembu nampak nampak bersih. Jadi depa ni berjalan daripada rumah tak pakai kasut bila mana berjalan-jalan sampai di kuil ni ada satu kolah yak di tangga ni lebih kurang tinggi sampai kelutut di kolah ni siapa dia sampai dia kena celup kaki dalam kolah ni tujuannya bukan nak basuh kaki, nak tabarruk nak ambil berkat dengan tempat suci tempat suci dia pahlaw kuil tadi ni ha, dan juga berkumur serta basuh muka kumur tadi ni, tujuan apa? tujuan nak memperhinakan diri dengan benda-benda yang najis maksudnya buat benda kotak ni tujuan nak hina kata kita ni, tak mulia teramana, tak bagus, teramana. sama dengan najis-najis yang kotak maka dengan sebab tu sampai di kuil ni semua bakat celup kaki bersungka dan kolah yak ni tak pernah tukang kalau orang pertama tak apa, kena orang hak 3000, kolah yak tu jadi hijau dan berlendih dia basuh muka, dia komok yang campur dengan teik lembu, teik kuda, teik kambing tadi ni dia tak kira. Tujuannya nak mensucikan jiwa. Maka dengan sebab tu dia berkomok dengan ayak yang campur dengan najis kambing dan juga najis lembu serta kuda. Ha ni di antara ajaran yang dianuti oleh orang-orang India pada ketika tu Ah ha, tu. Jadi mau tak mau kena basuh tu. Huh? Nak telan lagi berkuih kena dah lepas lima enam bulan dah bertakung dah seredak bawah tu main-main pijak naik balik hijau-hijau berkeping tu mereka kumuk juga haa tu kerana nak mengambil berkat dengan istilah mereka nak mengambil berkat dengan rumah suci lepas tu baru berjalan kaki naik tangga tangga tinggi saya pun tak pernah pergi dengar guru-guru kita cerita lah ha, jadi naik tangga dalam keadaan kaki dah celup belanggolah muka pun penuh dengan tep lembut semua jadi naiklah jumpa dengan Tuhan ni bah. Ha tu. Kalau tak pakai kasut mai berdoa ter mana pun Tuhan tak mau dengar. Dia tak mau terima, dia tak mau dengar, bagi pemahaman ni bah. Ha, baik. Dan ajaran agama ni menular begitu begitu banyak pada kurun yang ke-6 Masihi. Pada kurun yang ke-6 Masihi sebelum Ah, ha, Nabi ni dilantik menjadi Rasul ataupun sebelum Nabi dibanak, dilahirkan jadi ajaran yang kita cerita tadi di India ni ramai orang pakat terima pada kurun yang ke-6 Masihi ha, tu. baik dan juga negara India ni juga akhirnya tumbang dan rosak seperti mana rosaknya negara-negara jiran ni iaitulah Iran dan juga Rom ataupun eh, Iran dan juga Rom ataupun Itali Dan juga negara Yunan Turuk rosak rakyat dia Begitu juga rakyat India turuk rosak Disebabkan macam-macam Fahaman agama yang merapu Yang dianuti oleh Rakyat-rakyat ha, dalam Empat buah negara tersebut Dan daripada sinilah yang kita nak cerita Orang-orang semenanjung Arab terpengaruh Dengan amalan-amalan Empat buah negeri ni Empat buah negara macam kita juga terpengaruh seperti mana budaya yang mai daripada Indonesia ataupun budaya yang mai daripada Singapura ataupun budaya yang mai daripada Thailand dan sebagainya terpengaruh. Begitu juga Semenanjung Arab terpengaruh dengan budaya empat buah negara ni. Dan di akhirnya tuan kita ni akan cerita asal usul negara Arab ataupun rakyat Arab cukup baguih tabiat ak deh Cuma yang kita panggil jahiliah disebabkan terpengaruh dengan budaya ni Maka dengan sebab tu, Tuan kita ni sebut Kita kalau nak jadi elok, kita mesti memastikan suasana tu baik Sebab manusia diantara sifat mereka, mereka mudah terpengaruh dengan benda yang keliling Maka dengan sebab tu, Dr. Sayang Ramadan Al-Buti, dia cerita di hujung, dia kata Orang Arab ni bagus diantara sifat mereka suka telur orang dan sebagainya rahi tetamu dan sebagainya tapi disebabkan terlampau banyak fahaman tadi ni merebak mai sebenarnya Arab depa pun jadi tak bagus yang dok tanam anak tu pasal dok terpengaruh daripada ajaran agama ni ah ha, yang nikah ramai nikah sampai 20 orang 30 orang tiap-tiap malam guna seorang cerai guna seorang cerai ni diantara fahaman yang main daripada mazdakiah dan alazdathiah tadi ni lah Ah ha, Disitulah bermulanya mereka bila mana beranak Mereka tanam anak dan sebagainya Yang kita dah dengar dalam ceramah-ceramah Kuliah-kuliah ustaz cerita Kata kuat jahiliah ni Punya teruk disebabkan itulah dinamakan jahiliah Yang saya nak cerita malam ni memang dinamakan jahiliah dan memang teruk Tapi Benda yang teruk tadi bukan daripada mereka yang sah Yang teruk tadi mai daripada negara Negara jiran Sebab mereka tak ada pegangan agama Tidak ada syariah dan tidak ada cahaya yang nak membezakan, nak ajak mereka untuk beza benda tak betul dengan betul, tak tak. Maka dengan sebab tu, mereka ikut semua. Apa yang main pada mereka, semua mereka ikut, terdedah dengan benda-benda yang tak bagus. Ha ni Tuhan Kitab ni, dia akan cerita dan kita akan sambung dalam pelajaran kita ke depan, ke, ke depan. Bagaimanakah keadaan yang Tuhan Kitab ni kata, orang Arab ni perangai asyik yang bagus macam manakah yang dikatakan mereka ni baguih? apakah di antara sifat-sifat mereka yang baguih? jaga harta benda elok jaga apa nama harta benda anak beranak ayah nenek moyang semua elok jaga pantang ramai, ra'i tiga hari duduk macam raja ha, ini cerita kata baguihnya orang tapi nak jaga tu tak kena gaya macam kita nak jaga barang tu pulun jaga sampai tak guna sampai rosak Si isteri jaga kain plekat suami dia roh dah jaga buh lamari Jaga tak takbir tak mau bagi orang pakai sampai Tikuih main makan tu Rosak habis Ha begitu juga di kalangan orang Arab Di sebenarnya orang Arab disebabkan mereka ni tak tak langsung panduan Mereka ada benda yang bagus pada mereka Tapi mereka nak jaga tu tak tahu cara Sebab tu yang dok jadi merapu Macam kita cerita yang mereka tawas ke bawah kan lah. Mereka Mentaqdiskan Baitullah ataupun Ka'bah Dapat tawah Ka'bah Dapat za'i buat haji tapi buat tawah Kelanjang apapun gitu gini dan sebagainya Laki tawah tengah hari Kelanjang surat benang tak tak Tuhayung hayang bawah dimu pun Lepas tu perempuan malam Dapat tawah malam kelanjang tak Kelanjang semua kelanjang Cuma malam tak nampak lah. Lampu tak dah Kalau lah dok buat kuat lagu tu cerah melerang Dia bersidih haram di, di, di, di, di, di, Ha ah, ni dia antara raman Dia pun nak, nak buat yang badat, Tapi tak ada panduan Jadi gitu Bila orang tanya Pasal apa apa buang pakaian Waktu tawah Dia kata pakaian ni banyak Waktu tengah apa-apa Waktu kemarin ni kami buat banyak benda Benda, benda dosa lah dia kata Minua raknya berzina Bila mana nak tawah kat bawah ni Tak patut kami pakai baju yang Yang kotor Tak patut kami pakai baju yang najis Tak patut kami pakai baju yang kami buat maksiat Maka dengan sebab tu kami kena buang Pelanjang tu Apa Haa ni kata nak serah sepenuhnya kepada Tuhan Begitu juga perempuan yang mereka Zina dan sebagainya mereka akan buat pakaian Pada waktu malam tawah Dan lepas mereka tawah mereka akan sembelih kambing Mereka lumuk di, di kaabah dan juga mereka Ada yang sengahnya minum dan ada setengahnya sengahnya di badan InsyaAllah kita akan tengok Apakah di antara tabiat dan akhlak Arak yang mulia ataupun yang baik Tetapi akhirnya dikotori Dengan ajaran-ajaran yang main daripada Rom, Parsi Yunan dan juga India Mudah-mudahan apa yang kita bawa pada malam ini menjadi pengajaran yang bermakna kepada kita dan insya-Allah kita akan hayati dan menyelami apakah di antara tabiat ataupun perangai-perangai orang Arab yang disanjung tinggi oleh masyarakat Islam pada hari ini dan sebelum ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam yang baik itu ilham daripada Allah yang kaum bait itu kelemahan saya selaku hamba Allah yang sering leka dan terlupa. Aku qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna manasina Ya Allahi Tuhan kami ajarkanlah kepada kami benar kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benar kami lupa Allahumma nawir qulubanaka manawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami sila hati dan salu kami seperti <Sess> mana kau sendiri dengan pancaran matahari mu ya Allah. Rabbana atina fiddulillah husana wa fil akhiratih hasana wa qina azab al-na'u. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alaihi taqabbal allahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.